Muslimin dan Muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam <todak> sebuah hadith Liwayat dari Fadad Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu Kataliya shaka ahlul kufah sa'adan Ya'ni Ibn Abi Waqas radhiyallahu anhu Ila Umar bin Al-Khata رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمار فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أصلي صلاة العشاء.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 حتى دخل مسجدًا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتالة يكنى أبا صعدة فقال أما إذ نشدتنا فإن صعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوي بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعب اما والله لا لأدعوان بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رئاء وسمعه فأطل عمره وأطل فقره وعربه للفتن وكان بعد ذلك إذا سئلا يقول شيخ كبير مكتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك ابن عمير الراوي عن جابر بن سمر فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِيْ فِيَتْتُرُخِ فَيَغْمِذُهُنَّ اَوْ كَمَا قَالْ حَدِث مُتَفَقٌ عَلَيْهِ Hadis ini diriwayatkan di beresuah sahabat yang bernama Jabir bin Samurah رضي الله عنه Kata dia berlaku satu kes Penduduk Kufa nama satu, satu tempat Kufar penduduk Kufar telah mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab tentang gubernur mereka yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini kisah pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah Sayyidina ada lantik satu orang gubernur untuk menjaga Kufar gubernur itu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas tiba-tiba penduduk Kufah komplain tentang gubernur mereka. Mereka <SILENCIO> hantar sorat petisyen kepada Khalifah Umar bin al khattab kata mereka gubernur mereka yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini tak betul. Begitu. Sayyidina Umar al khattab bila dengar orang komplain gubernur yang dia lantik. Fa'azalahu was Wasta'na la Amarah, dia pun terus pecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila sampai repot dekat dia, kata gabenor yang dia lantik, Sa'ad bin Abi Waqqas ini tak betul buat kerja, maka orang Kufah rasa tak senang dengan dia, rasa tak suka kepada dia, rasa tak boleh nak terima dia sebagai gabenor depa. Bila komplain ni sampai kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sebagai khalifah, dia tindakan mola dia ambil, dia pecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia gantikan tempat Sa'ad bin Abi Waqqaf ini dengan ammar seorang sahabat lain. Fasyakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Komplain orang kufar terhadap Sa'ad bin Abi Waqqaf ini sampai ke peringkat daripada kata Sa'ad bin Abi Waqqaf ini semayang. Tak betul? Tengok-tengok, bila orang tak suka bila orang benci ni dia punya kata ni sampai benda tak menasabah Sa'ad bin Abi Waqqah sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqah ini sudah terbukti sampai Nabi wafat dia satu orang yang mendapat kedudukan di sebelah Nabi tapi penduduk kufah yang tak suka kat dia ni mereka tak suka dekat dia mereka komplain ni komplain sampai ke peringkat kata dia semayang tak betul ni kalau macam tu Maka Umar Al-Khattab pun dia sebagai satu orang khalifah yang adil. Dia panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Pecat dulu. Lantik orang lain ganti jadi gubernur di Kufah dulu, dulu Lepas tu panggil Sa'ad bin Abi Waqqas may jumpa dia. Fakallah. Maka kata Sidina Umar dekat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, Ya Aba Ishaq gelaran Sa'ad bin Abi Waqqas ini dipanggil dia ni Abu Ishaq sebab dia ada anak sulung nama Ishaq maka dipanggil dia Abu Ishaq wahai bapak kepada Ishaq maksudnya wahai Sa'ad bin Abi Waqqas inna ha'ulai yaza'umuna annaka latuhsinu tusalli senaumah kata wahai Sa'ad bin Abi Waqqas aku nak bagi tahu dekat kamu kamu telah ditohmah oleh penduduk kufah yang kamu jaga sebagai satu orang yang semayang tak elok. Seno Mak kata kak dia komplain mai dekat aku kata kamu ni semayang tak betul. Fakalah Sa'ad bin Abi Wakar bila dengar tohmah yang macam tu, mai kak dia orang tohmah dia kata semayang pun tak betul katas laain amma ana wallahi, fa inni kuntu usalli bihim salat rasulillah sallallahu alaihi wa wa la akhrimu anha fa abi waqas kata dia kata demi allah ya amir al Mu'minin, aku semasa jadi gubernur di kufah aku semayang dengan rakyat aku aku semayang macam mana nabi semayang dia kata Bukan kamu saja sahabat Nabi, aku pun sahabat Nabi. Aku semayang dengan Nabi. Ini seumur hidup Nabi, aku semayang dengan Nabi. Bila aku jadi governor di Kufah, aku semayang macam mana aku semayang dengan Nabi dulu. Macam mana Nabi semayang, macam itu aku semayang. La akhrimu anha, aku tak korang sikit pun. Dia kata. Usalli salatil isyak fa arkudu fil ulayayni wa ukhifu fil ukhrayayni. Kalau Semayang Aisyah, Nabi selalu Semayang. Dua rakaat mula, Nabi bagi panjang sikit. Dua rakaat. yang kemudiannya, Nabi rengkahkan, Nabi cepatkan sikit. Macam tu, Nabi buat Semayang Aisyah, aku buat macam tu. Tentang boleh buka dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim. Ada menceritakan tentang Nabi. Kalau dia jadi Imam Semayang, terutamanya Semayang. Aisyah magaris dan sebagainya Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat dua kat mula tu dia bagi panjang. Pasal apa? Pasal mengambil qira orang yang mai terlambat, ambil qira orang nak ambil wudu. Dan sebagainya, maka Nabi ambil surah bagi panjang sikit. Bukan panjang sangat, panjang sikit. Sekira-kira, orang ambil ayat semayang dalam, ambil dan beriman dan dapat rekaat pertama. Itu cara semayang Nabi SAW. Lepas dua rekaat, rekaat ketiga dengan keempat, Nabi semayang bagi cepat sikit. Sebab apa? Sebab nak merahikan ada di kalangan jemaah yang semayang ni orang tua-tua, tak boleh berdiri lama. Orang yang ada keperluan, dia nak kena pergi cepat dan sebagainya. Maka dua rekaat yang berikutnya Nabi buat bagi cepat. Nabi buat macam tu... Sa'ad bin Abi Waqah kata Aku pun buat begitu Tak mana tak kena Dia kata Tapi komplain orang kufar Kata dia semayang tak boleh Nabi Naumar Demi kerana nak menjaga keadaan tempat tu Supaya orang tak jadi bontak marah dan sebagainya Pecat dia dulu Dan sahabat Nabi ni kena pecat tak ada masalah Tak ada masalah Puan Kata kena pecat tak nak jadi tak ada Pecat terima pemecatan itu ganti pun sahabat dia dia tak ada masalah dan sebagai khalifah pula bila pecah panggil pula panggil sa'ad bin abi waqqaf ni mahab aku pecat kamu kerana kefahaman dekat kamu ni begini kamu ditoloh semayam tak betul baiklah kamu bela diri Sa'ad ah bin Abi Waqqaf kata, aku bersahabat Nabi. Dia kata, aku semaya macam yang Nabi semaya. Sehingga ke semaya Aisyah Nabi dua rekaat. Mula Nabi panjang sikit, dua rekaat yang berikutnya rekaat ketiga, keempat. Nabi pereka bagi percepat, aku buat macam mana Nabi buat. Bila dia bagi penjelasan begitu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Radiyallahu anhu, kala, kata Sayyidina Umar. Zalika zannu bika ya Aba Ishaq. Sinaumak kata, aku cuma nak cerita kepada kamu. Dia pun buruk sangsa kepada kamu. Sinaumak kata, aku tahu kamu semayang betul. Mana mungkin kamu semayang tak betul. Orang macam kamu ni, Sinaumak kata, aku nak lantik dulu. Aku kenal dah, kamu ni siapa. Tapi toh mahan yang main dekat kamu ni macam tu. Maka dia kata, aku buang kamu dulu bagi orang lain. Aku panggil kamu, kamu bagi penjelasan kepada aku. Sayidina Umar al-Faqah bin al-Raqah saat bin Abi Waqqas berreda dengan keputusan yang dijatuhkan kepada dia. Dah lepas dah, Sayidina Umar dengan penjelasan daripada Sa'id bin Abi Waqqas wa arsala rajulan aw rijalan ila kufa Sayyid Umar kata Allah ni aku nak bagi kamu buah hati." Oleh kerana penduduk Kufah, kamu jadi gabenor Kufah. Penduduk Kufah duk kata macam-macam dekat kamu. Lalu aku hantar kamu dan beberapa orang sahabat-sahabat lain pi balik ke Kufah. Tapi bukan balik jadi gabenor. Kamu pi balik ke Kufah yasalu anhu ahli al Kamu pi tanya sendiri penduduk Kufah ni, apa yang mereka tak puas hati dengan gabenor dulu. Ini tindakan pidinaumah yang kedua. Yang pertama dia panggil minta penjelasan daripada tuan tubuh sendiri. Dia tak mau dengar cerita macam-macam ni, dia nak dengar penjelasan daripada tuan tubuh sendiri. Apa cerita sebenarnya? Tuduhan macam ni kamu nak jawab apa? Selepas dia dengar penjelasan, dia pun percaya. Dia sebelum dengar penjelasan, dia tahu dah saat dilabi Waqas ni dituduh semayang tak betul mustahil ilmu maisad Abi waqaf bagi penjelasan dia kata ada aku dah kecewa dah kamu memang tak salah tapi ada orang buruk sangka dekat kamu di kufah tindakan kedua aku aku nak hantar kamu balik ke kufah kamu pergi dengan beberapa orang sahabat yasalu anhu ahla al-kufa kamu ditanya penduduk kufah tentang sa'ad bin abi waqaf governor depa dulu falam yad masjidan illa sa'ala anhu wa yusnun ma'rufa Sa'ad bin Abi Waqqaf fi dengan beberapa orang sahabat lain. Fi daripada satu masjid ke satu masjid. Satu masjid ke satu masjid dalam kufah. Dia tanya mereka macam mana dengan gubernur hampa dulu Sa'ad bin Abi Waqqaf. Dia, dia pun tak kenal. Kata dia gubernur dulu. Dia pun tak kenal. Dia pun tak pernah tengok pun. Tapi dah orang fakat kata kasar jelas sekali. Kekan? Okay. Tak pernah tengok pun, tak pernah tahu pun apa-apa mana. Tapi dah orang kata ini berita sensasi, kita mau ambil bahagian. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas, pi sendiri jumpa penduduk Kufah Mereka tak kenal dia tu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak kenal, kata ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dia pergi tanya mereka ni, dia kata, Macam mana keadaan governor kamu yang dulu punya Sa'ad bin Abi Waqqas, Beberapa buah masjid yang dia bertanya... ...wayusnuna ma'rufa. Mereka puji dia. Dan mereka kata, dia tak Tapi hadut bunyi. Kata dia semayang. Tak betul. Ini siapa? Hadut duduk tanya. Orang kata dia, pak Mereka memuji dia. Wayusnuna. Maksudnya mereka memuji ma'rufa. Dan mereka kata, dia tak kuih. Hatta dakhala masjidan libani abdin. Sehinggalah Sa'ad bin Abi Waqad... Dan sahabat-sahabat yang dihantar oleh Umar bin Al-Khattab ini sampai di satu masjid. Masjid itu ialah Masjid Bani Absin. Sampai di situ. Bila sampai di situ, tanya macam tu juga. Dia kata macam mana dengan Gubernur Hampa dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila tanya macam tu, فَقَمَ الرَّجُلُونَ مِنْهُمْ بَمْكِتْ سَطُوَرَانِ Daripada ramai-ramai dua ada di Masjid Bani Absin ini. Bangkit dia ini berdiri, يُقَلُّ dia ni dikatakan dia ni Usamah bin Qatada. Katanya hak bangkit ni nama dia Usamah bin Qatada. Dia bangkit berdiri di depan Sa'ad bin Abi Waqqar. Dalam keadaan dia tak kenai Sa'ad bin Abi Waqqar. Dia bangkit berdiri. Fakarlah kata dia. Amma izna fa inna sa'dan ka'na la yasiru bittariyah. Kalau yang kamu tanya tu tentang Saad bin Abi Waqqas, gabenor kami dulu, ni aku nak bagi dekat kamu. Maka sesungguhnya Saad itu dia ni dok syok jadi gabenor saja. Orang pergi perang dia tak pernah pergi. Dia dah. Dia bangkit, dia kata dekat Saad bin Abi Waqqas mendadak. Oh, kamu nak tahu tentang Sa'ad bin Abi Waqqaf, gubernur kami dulu? Ini aku nak bagi bagitahu. Dia kata, Sa'ad bin Abi Waqqaf ini orang tak guna. Dia ni, dia duduk syuk jadi gubernur. Bila jadi perang, dia suruh orang pergi perang, dia tak pergi. Di. Ini Sa'ad bin Abi Waqqaf, dia kata. Wa la Dan dia ni, bila orang buat balik harta rampasan perang, dia bahagi tak sama rasa tidak berlaku adil dalam pemahagian orang dia tadi bila orang pergi perang bawa balik harta rampasan perang dia sebagai gubernur dia bahagi dia bahagi tidak adil kata Usamah bin Qatadah ni tadi wala ya'dilu ya fil qadhiyah dia kata dan aku nak beritahu dekat hangpa yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia kalau dia jadi qadhi kalau dia menjatuhkan hukum kepada apa-apa kes yang dibicarakan la ya'dil ya dia tidak pernah berlaku adil. Oh, Sedap mulut dia kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqah sini. Oh, kamu nak tahu? Dia kata tentang Sa'ad bin Abi Waqqah. Haa, ah, ni aku nak beritahu. Aku tahu. Aku kenal dia ni. Dia kata dia kenal depan kawan tu. Dia tak kenal apa-apa ni. Ampun nak tahu ni apa dia Sa'ad bin Abi Waqqah. Haa, ah, ni dia. Aku nak cerita. Dia ni ni orang macam mana? Dia kata dia ni nombor satu. Dia suruh orang pergi perang. Dia tak pergi. Ni yang kata Gabna. Dia kata, Ambil nak tahu Sa'ad bin Abi Waqah ni macam mana? Dah orang pergi perang buat balik harapan pasal Dia sebagai Gabenor bahagi-bahagi-bahagi Tidak pernah berlaku adil dalam pembahagian Ambil nak tahu Sa'ad bin Abi Waqah ni macam mana? Dia ni kalau membicarakan satu-satu kes Tidak pernah berlaku adil Tak ada elok lah Sa'ad bin Abi Waqah ni tak ada yang elok Begitu Kala Sa Sa'ad bin Abi Waqah dengar orang dia kata kepada kakadil Kau tu tak kenal dia maka dia dengar ulasan yang ikhlas daripada kawan tu. Kawan tu kata depan-depan dia dia dengar. Dan dia tahu kawan tu kata semua tak betul. Dia dengar qala sa'ad bin abi waqqas kata dia kata wallahi la ad'u wan nabiy salahi. Sa'ad bin abi waqqas kata demi Allah dia kata aku nak minta dekat Tuhan supaya buat mai tiga benda kepada orang. Dia dia respon macam tu. Dia tak jawab balik. Dia kata, Hang tuduh aku sebenarnya ini fitnah. Apa yang hang kata ni tak betul Hang tokoh tambah dan sebagainya dia tak kata. Cuma dia bangkit-bangkit. Dia kata, nella, Dia kata, Dia kata, Dia kata, Dia kata, Aku akan minta doa kepada Allah. Supaya Allah kenakan tiga benda kepada orang ni. Kepada orang yang fitnah aku ni. Dia kata, Allahumma, In kana abduka, Haza kaziban, qama ria'an wa sum'ah umrah wa atil faqra lil fitan dia bangkit berdiri dia kata ya allah kalaulah sekiranya bodak ni hak kata dekat aku ni kalau sekiranya usamah bil qatadah yang tuduh aku dengan tuduhan ni tadi dia ni kadziban kalau sekiranya dia ni bohong dalam kata-kata dia dia kata, aku ni jadi gubernur aku suruh orang pergi perang, aku tak pergi. Kalau betul, apa yang dia kata. Dia kata, bila orang buat balik meharta rampasan, aku bahagi secara tidak adil. Kalau betul, apa yang dia kata. Dia kata, aku ni bila hukum orang tidak pernah adil. Kalau betul, apa yang dia kata, dia kata, tak apa. Kalau tak betul, kalau dia bangkit niqama ri'a'af. Kalau dia bangkit, bercakap ni ria dalam keadaan nak tunjuk. Kata dia tak heran. Dia nak kata orang dia tak heran. Dia bangkit, bercakap dalam keadaan nak bagi orang dengar. Kata dia ni berani kata orang Kalau itu tujuan dia. Dia bohong dan itu tujuan dia. Aku nak minta dekat Tuhan juga benda. Dia kata. Yang pertama, umrah Minta Tuhan panjangkan umur dia. Sa'ad bin Abi Waqqaf, dia kata begitu. Kalaulah dia ni tipu. Apa yang dia kata tadi bohong. Niat dia semata-mata nak membohukkan nama aku. Kalau sekiranya dia ni kaziban. Kalau sekiranya dia ni pemohong. Aku nak minta ke Tuhan jika benda. Kenakah ke dia ni. Yang pertama. Fa'atila umrah. Minta Tuhan panjang umur dia ni. Yang kedua. Wa'atil faqrah. Dan minta Allah panjangkan kefakiran dia. Lah ni dia ni miskin. Minta Allah kekalkan dia dalam kemiskinan dan yang ketiga wa'arrifuhu lil fitan dan minta supaya satu hari Allah Subhanahu wa taala bentangkan satu fitnah kepada dia. Dia kata macam tu. Wa kana Kata hadis ni dia kata tidak lama selepas itu. Tidak lama maksudnya kemudian selepas daripada peristiwa itu. Iza su'ilah, bila orang jumpa dia ni, Usamah bin Qasadah yang kata dekat Sa'ad bin Abi Waqaf tadi, bila orang jumpa Usamah yang mulut jelabah tadi ni, bila jumpa, Iza su'ilah, orang tanya dia, Hang ni siapa? Dia, call. dia jawab, Syaihun kabirun maksud. Aku ni orang tua yang sudah terkena fitrah. Dia jawab dulu. Aku ni, dia kata, anak syaihun kabir, maktun. Aku ni satu orang tua, yang sudah sangat tua, tak mati lagi, dah tua dah tak mati-mati. Maktun. Dan aku ni sudah kena fitnah. Sudah kena fitnah dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqar. Kata dia, al-sabat ni, da'watu ja Sa'adil, telah menimpa aku doa Sa'ad bin Abi Waqqar. Dia tahu dah. Kata apa yang duduk jadi kat dia lalu adalah hasil daripada makabulnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kala Abdul Malik bin Umair al-Rawi an Jabir bin Shamurah. Berkata Abdul Malik bin Umair. Ha? Rawi yang meriwayatkan hadis ni daripada Jabir bin Shamurah. Dia kata, Faana ba'du. Kata Abdul Malik, Aku dapat melihat Usamah bin Qatada, hak kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas ini kat jatuh jengganya pada عينيه من كبر mata ni kelopak mata dia ni dah reban turun sampai menutup bidik mata dia nak harap apa tua dah, tak mati-mati ni ingat tak balik saat dia nabi wakaf minta kat tuhan yang pertama suruh panjang umur minta supaya Allah panjangkan umur dia ni Kata dia ni Abdul Malik bin Umair dia kata aku jumpa dia ni dalam keadaan usia dah dah cukup tua qad saqata hajibahu hajibahu ni pelupuk mata ni telah jatuh pelupuk mata dia ala ainihi min al kibari jatuh runtuh pelupuk mata atas atas biji mata sehingga tak kan nak buka tengok tak boleh pelupuk mata tutup biji mata habis semua tua sangat dah dia ni wa innahu la yata'arradu lil jawari dan dia ni dijumpah dalam keadaan dok melilau kat atas jalan bila dijumpah orang-orang perempuan di jalan fayara mizuhunna maka dia pido pegang tarik-tarik orang perempuan kat atas jalan dia jadi orang gila dia kat jalan hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih semua ulama sepakat mengatakan ini hadis sahih tentang boleh rajong hadis ini Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Hadis ini dia duduk di bawah bab Karamatil awliya waqadlihim kemuliaan orang-orang yang menjadi wali Allah Dan kelebihan mereka itu. Maka Imam An nawawi menjelaskan Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqaf ini sebenarnya wali Allah Sahabat Nabi yang juga orang yang baik kedudukan di sisi Allah tetapi dia dipitnah oleh rakyat dia sendiri oleh penduduk kufah sendiri mereka pitnah dia sampai ke perikad tuduhan tidak masuk akal mereka kata dia semayang tak betul yang akhirnya dia kena pecat dia kena buang dan sebagainya maka akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas minta doa dekat Tuhan dia minta Ya Allah kalau sekiranya orang pitnah aku ni dia ni sebenarnya bohong dalam cakap dia Aku minta kamu seorang dia tiga benda. Ketiga-tiga benda yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqad itu dimakbulkan oleh Allah SWT. Maka akhirnya orang yang mempitnah dia ni. Usama bin Qatada ini kemudiannya ditimpa dengan apa yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqad kepada Allah SWT. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kepada orang baik-baik, alim, ulama, tutup, buku, jangan tak tahu apa-apa. Kita tak tahu, tahkah daripada puan ni semua orang-orang yang baik kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kita piduk bercakap benda tak betul, piduk buat cerita kata dia lukun-lukun ni dan sebagainya, sebenarnya dia tidak buat benda yang kita kata dan sebagainya. Takut manalah nak tahu, dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya orang-orang yang memfitnah dia ni kena apa-apa. Entah, sebab doa dia makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, binasa orang-orang yang buat macam ni kerja. Kita pernah dengar tentang cerita seorang sahabat. Sa'id bin Zubair. Dan Kita pernah cerita dalam kuliah kita di sini. Kita pernah cerita. Sa'id bin Zubair. Yang dia ni ditangkap oleh gubernur Hajjaj bin Yusuf Al-Takafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Takafi tangkap Sa'id bin Zubair bawa amal depannya. Hajjaj paksa Sa'id bin Zubair suruh dia cerca Sayyidina Ali. Sebab Hajjah bin Yusuf Al-Faqafi ni dia masuk dalam kumpulan orang-orang khawarij. Orang-orang yang menentang Syedina Ali. Dia panggil Alim ulama' ni, Sa'id bin Zubair ni semua orang-orang Alim. Orang-orang yang hebat-hebat, orang yang baik-baik. Dia panggil Sa'id bin Zubair, suruh Sa'id bin Zubair ucap di mulut kata Syedina Ali ni duduk di neraka. Dia tanya Sa'id bin Zubair, apa kata kamu tentang Ali bin Abi Thalib. Dia ni di syurga, kan dia nak kata? Dia tanya macam Sa'id bin Zubair kata, Aku mengharapkan dia berada di syurga. Hajjad bin Yusuf Al-Sakhafi tanya lagi. Dia antara empat khulafat al-rashidin. Sinawbaka, Sinawmah, Sinawtman, Sinawtman, al Sinawtman, Sinawtman. Siapa yang lebih baik? Jawab Hajjad bin Yusuf Al-Sakhafi. Jawab Sa'id bin Zubair. Dia kata keempat-empatnya baik. Hajat bin Yusuf Al-Ta'afi Dia tak boleh dengar jawapannya macam tu Sebab dia mau kawan kata Ali di neraka Kawan ni tak kata macam dia mau Maka dia marah dekat Sa'id bin Zubair Akhirnya Dia pancung Sa'id bin Zubair Kerana tak mau kata macam dia kata Dia pancung Sa'id bin Zubair Sebelum pedang main tetap tengkok dia Dia minta dekat Allah Orang ada-ada keliling semua dengar Sa'id bin Zubair kata Ya Allah Aku mohon kepadamu Jadikalah aku ini korban terakhir kepada Hajat bin Yusuf Al-Sakafi. Dan tidak ada lagi siapa-siapa yang korban di tangan Hajat bin Yusuf Al-Sakafi ini. Habis dia kata tu dia sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah putin tengok Seminggu cukup-cukup selepas Sa'id bin Zubay dipancung oleh Hajat bin Yusuf Al-Sakafi, Hajat terus jadi gila. Daripada satu orang panglima terkenal yang hebat yang sehat yang sihat tidak ada sembarang masalah digeroni oleh kawan dan lawan tiba-tiba seminggu cukup-cukup selepas dia bunuh Said bin Zubair dia jadi gila dan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dicatatkan di dalam sejarah mati dalam keadaan gila Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah auni benda-benda macam ni kita kena jaga Ha? Bila kita di, di, dibawa, dihidangkan kepada kita, cerita-cerita yang tidak elok tentang orang yang elok. -elok. Maka berhati-hati dengan perkara-perkara yang macam ni supaya kita tidak terbabas. Dan terbabas itu boleh menyebabkan kita rosak dunia dan rosak akhirat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Bahru'ul Mazih Iliq 14. Bahru'l-Mazi jilid 14 Muka surat 35 Muka surat 35 Bab yang kita nak baca malam ni Ialah ia bab Maja'at Fi Zil Wajahain e, Itu ba'at yang datang pada menyatakan Orang yang dua muka ha, Ni dia nak cerita malam ni Dia kata Zil Wajahain Maksudnya orang yang talang dua muka balik ni pun boleh elok balik ni pun bercakap ni balik sini pun main habang kata kawan hang dan sebagainya dia ni jahat pergi balik sana habang kata aku kawan hang dia ni jahat ini yang dikatakan Zulwa wajahai. ketahuilah saudara ku orang yang dua muka itu adalah sejahat-jahat orang di negeri akhirat <tuh> orang macam ni orang paling jahat jikalau dua mukanya itu bukan kerana masalah agama kalau bukan kerana agama kalau kerana agama tak apa contoh kerana agama apa dia suami isteri bergaduh dia ni kawan baik kawan baik kepada suami dan isteri ni pun kenal dia baik bila dua orang ni bergaduh suami ni duk kata macam-macam kat bini dia main duk cerita kat dia aku benci sungguh ini aku macam tu macam ni dan sebagainya yang bini ni pun telefon naik kat dia juga. Hang, tolong tak nasihat. Tak, ni apa ni laki aku ni. Dia ni teruk dulu tu ni. Laki kata kat bini. Bini kata kat laki. Duk kata ni duk. Bagi tahu kat dia semua. Dia main peranan. Depan laki-laki ni dia kata ni. Eh aku tak tahulah tapi bini han pernah telefon kat aku. Dia ni punya lah percaya saham. Awak lah yang hanfibat dulu ni. Dia ni cakap. Sebenarnya bini kau tu cacau lelaki ni cukup-cukup. Tapi bila dia main dekat lelaki ni, dia kata bini hang ada telefon aku. Dia kata dia cukup lah menyesal apa yang dia tersilap sikit tu. Dia sayang hang sungguh. Tapi tak patutlah hang buat dengannya dia. Bila bini tu telefon, dia abang itu juga tak tahu lah. Saya duduk sembang dengan lelaki hang reju dia, dia tak ada masalah. Dia kata dia dengar okay. dia, hang okey. Dia kata hang ajar buat muka macam kat dia. dia, dia hang cubalah yang dia, dia, dia, dia, dia, dia jadi orang tengah, dia tolong pakai luk dia juga zuruah jahil dua muka dekat dia ni dia ni dekat dia ni dia maklumni tapi itu untuk maklahat agama maka itu tidak salah dia kata begitu maka orang dua muka itu iaitu orang yang dua kelakuan pergi dia merupakan diri dia kepada seorang itu ialah sebagai sawat dan sawat yang sebenar cukup dengan manis tutur katanya dan cukup dengan perangainya lemah lembut Mengambil hati dan mengambil rahsia orang yang diperginya itu. Serta dicacinya lawan orang itu. Diadakannya barang yang tidak ada. Dan dipujinya orang yang diperginya itu. Dikatanya tak patut betul orang itu. Karena dia pergi dia kepada orang yang jadi lawan dan jadi musuh tempat dia pergi mula-mula tadi maka sudahlah dia membuat seperti kawan dan taulan rapat dengan orang itu pula cukup dengan manis tutup kata dengan orang itu maka apa yang keluar daripada mulutnya itu bukanlah menjadikan antara dua yang berlawan itu baik bahkan bermusuh-musuhan juga dan boleh jadi bertambah-tambah permusuhan demikian inilah dua muka yang ditegak polisah oh, ha, tuan-tuan boleh faham ikat kau ni izjah kata aku lah Aku heran betul, -betul dia dia domarah kat hang sebab Dia cakap dulu. Hang. hang ni derita bukan aku nak puji hang dia dah tapi siapa aku jumpa pun cuma kat hang baru. Aku heran sungguh yang dia ni yang dia duk marah kat hang ni pasal apa? Dia ni tak guna baru Kau jumpa aku boleh kata kat macam-macam. Dia kata dulu. Kau ni pun tenang-tenang dengar, dengar, dengar sungguh ah. Ha? Kau ni pun kata balik kat kau nullah dengar kata duk kata kat dia. Dia dengar apa yang kawan ni kata, dengar-dengar-dengar. Pergi jumpa kawan ni, dia kata betul-betul. Macam yang dia kata kat kawan ni tadi, dia pergi kata kat kawan ni. Eh, dia kata aku aku pun tak boleh tahan, dengar dia no kata-tahan. Tak betul-betul Dia pi sana, dia kata kawan tu baik, dia ni jahat. Dia main kat kawan ni, dia kata kawan ni baik, kawan ni jahat. Ini kerja dia. Inilah dua muka yang diterap oleh Syarab. Ini Syarab tak mahu orang macam ni, dia kata. Bahkan dia menyebabkan bertambah-tambah permusuhan di antara dua orang ni Kerana dia dua orang ni jadi lagi teruk bermusuh-musuh Begitu Serta jadi di akhirat sehuduh-huduh orang Ialah yang menjadi dua muka itu, itu dia. dia kata di akhirat esok orang macam ni Allah akan jadikan dia ni sehuduh-huduh manusia di akhirat. Begitu Sebagaimana tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi Kata dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min sharri an-nas 'inda Allah yawm al-qiyamah dhul wajhain diriwayat kana ida saorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahawasanya setengah daripada sejahat-jahat manusia Di sisi Allah pada hari kiamat Ialah orang yang dua muka Nabi kata dulu ha, Nabi kata di hari kiamat akhirat esok ni Sejahat-jahat manusia adalah orang yang dua muka Masa dua sahaja ini Kata Jemlidi Ada riwayat daripada Anas Dan juga Ammar Dan katanya lagi ini hadis Hassan dari Sahih Begitu Hadis Sahih yang mengatakan buruknya muka orang dia dua muka semasa di atas dia atas masalah dia dekat dua muka dalam dunia jadi dua lidah daripada neraka di negeri akhirat di atas dunia ni dia jadi orang macam ni pi kau ni kata kau ni baik kau ni jahat pi kau ni kata kau tu baik kau ni jahat atas dunia dia kerja ni di hari akhirat esok Nabi kata Tuhan bagi kat dia dua lidah lidah tu dibuat daripada api neraka begitu Demikianlah mikirlah tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada Ammar bin Yasir r.a kata dia telah bersabda Rasulullah s.a.w man kana lahu wajhani fi dunia kana lahu yawmal qiyamat lisanani minna barang siapa ada baginya dua muka di dunia yakni pi pada orang ni buat manis cakap dan mencela orang lain Ni pula pada orang yang dicela tu Buat manis cakap Dicelanya pula orang yang diperginya tadi Barang siapa ada yang demikian itu Nescaya adalah baginya pada hari kiamat Dua lidah daripada Afin Rah Nabi kata dulu Tajuk baru dia kata maja nama. Iaitu Rah yang datang pada menyatakan Orang yang kerjanya mengacung orang Hari ini pula Nama namam dia buat raja namimah namimah maksudnya dalam bahasa Melayu ni batu api Di kono pelaga-pelaga pelagar dengan kalau ni kalau ni pelagar-pelagar dia syok tengok orang bergantung orang berkeliling, dia seronok, bukan ada apa pun dia seronok, seronok bila tengok jadi tegang seronok bila tengok jadi permusuhan seronok bila tengok ada kebencian dia seronok, dia jadi satu hiburan kepada dia bila benda jadi macam tu depan mata dia dia seronok macam tu Ketahuilah sedaraku. Mengacung itu ditegah oleh syaraf kita. Syaraf tak suka perbuatan ini. Maka ialah satu perangai yang busuk sekali. Haram pada syaraf kerja mengacung orang itu. Dan dijanji seksa ke atasnya. Kemudian daripada matinya sampailah akhirat. Mati-mati itu Tuhan janjilah dia akan diseksa dalam kubung sampai kiamat. Bila jadi kiamat, hisap kena kisah pula. Dalam kubuk duduk sepanjang masa duduk dalam kubuk. Dia akan diseksa oleh Allah SWT. Sebab siapa? Sebab siapa dia suka mengacu, merosakkan orang. Bermula dalil yang menunjukkan teguh itu ialah. Beberapa ayat Qur'an. Dan hadis. Satu daripada hadis itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Cermin. Kata dia antar zaifah, kata. Kata, Semi'tu Rasulullah SAW wa ta'ala biyaqun. Diriwayatkan kira-kira soal sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang lagi menjadi tempat simpan rahsia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bila jumpa nama Huzaipah bin Yaman Dia akan sebut macam tu Huzaipah Yaman tempat simpan rahsia Nabi Sebab Huzaipah bin Yaman ni Dia ni Silina Umar pun tanya dia Silina Umar Al-Khattab yang hebat tu pun Tanya Huzaipah bin Yaman dia dalam masyarakat Sayyidina Umar. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah kalau dalam masa tu ada siapa-siapa mati. Sayyidina Umar tanya Huzaifah. "Kawan hak mati ini macam mana dia ni? Okey ke tak okey? Dia ni munafik ke mukmin betul?" Kalau Huzaifah bil Yaman kata mukmin, Sayyidina Umar pergi ziarah mayatnya. Kalau Huzaifah bil Yaman kata Di ini umat, dia ni munafik, Sayyidina Umar tak pergi ziarah mayat orang. Maka Huzaifah bin Yaman ni dia sebut di sini, dia kata adalah tempat simpan rahsia Nabi SAW. Iaitu Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu Kata Huzaifah, aku dengar Nabi SAW bersabda. Tidak masuk syurga berserta dengan orang yang dahulu masuk syurga. Oleh orang yang penasur. Nabi kata... Orang yang atas dunia ni suka duduk mengacung, duduk jadi batu api, duduk pelagang orang dan sebagainya, dia tidak akan masuk surga. Sama dengan orang yang masuk awal. Maksudnya apa? Bunyi juga masuk surga tapi masuk kendian pada orang lain. Suatu orang lain masuk ke surga, dia kena rapat dulu. Kerana nak temui dosa-dosa yang dia buat. Selepas selesai temui dosa dia, barulah dia dibawa ke surga dia tak ada can, tak ada peluang nak boleh masuk dulu, macam mana orang lain boleh masuk awal bahkan masuk neraka dulu dan diseksa dulu ke atas kadar dosa mengacumnya itu, itu dia. dia kena dulu masuk neraka, kena seksa apa semua dulu, sampai habis dosa mengacung dia kerana perbuatan dia, maka jadi bergaduh dalam masyarakat kerana dia jadi batu api maka masyarakat jadi pucatannya kerana dia belajar hidup pelagang-pelagang orang, masyarakat jadi tidak senteran. Kerana itu, maka dia wajar dicelup dalam rasa dulu. Sehinggalah tertembus segala dosa dia, barulah dia ada peluang untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Kata Akhir ini hadis Hasan lagi sahih. Masalah, dia kata, mengacung itu macam mana hakikat dan macam mana nak kenal? Macam mana yang kata mengacung? Pengacung dan penghasut. Itu satu makna. Daerah. Ini sama saja. Pengacung ataupun penghasut, sama makna. Maka ialah orang yang pergi kepada salah satu daripada dua orang yang berkeliling. Dia tahu dia ni A dengan B diberkeliling. Dia P kepada A. Ataupun sudah bertaruh dendam. Ataupun sudah bermusuk. Ha? Dia P dekat A ataupun dia P dekat B. Dia tahu A dengan B ni. A dengan B ni bermusuk. Bekalai ataupun ada simpan dendam. Maka dia pergi dekat depa. ni. Perlugiannya itu terkadang-kadang menunjukkan dirinya rupa kekasih dan taulan yang setia. Dan dia dekat kawan ni, dia tunjuk dia ni cukup simpati dengan kawan ni. Dia tunjuk kata dia simpati. Di dalam dia duduk berjumpa dan berbual itu, maka ia pun menyebutkan sifat sebelah lawan orang ni. Dia main duduk tunjuk ni, eh, dia kata, tahu semua Dia mereka kata, aku duduk dengar, tahu oh. pun, mereka kata macam-macam, tahu pun, tunjuk simpati. Dalam masa yang sama, dia kata ke orang, tahu lah buah-buah ni, dia kata, kata ke orang sampai dia nak ambil simpati kita, dia nak supaya kita ni percaya, kata dia sokong kita, dia nak macam tu. Lalu dikatanya, sipulan itu dikatanya dan dinistanya engkau begini-begini. Dia kata Sih. Dia kata aku bukan nak kata. Dia kata ke hang kerja. terjawab Dia kata apa? Dia kata apa? Dicelahnya kamu. Dia percelah hang, dia permaki hang, dia pakaian macam-macam dekat Dan dia aibnya hang di hadapan orang yang dimalu. Dia kata dia pakaikan, dia permalukan hang di depan orang-orang yang disegali. Dia nak cerita macam tu dekat satu pihak dan ia pun bermacam-macam cakapnya. Terkadang kadang dia ada adakannya barang yang tidak dibuat oleh lawan orang itu. Oh, mai cerita ni tambah sikit. Mai ni kata tambah sikit. Dia ada adakannya barang yang kawan lu tak kata, kawan lu tak kata pun dia mai habaq dekat kau ni kata kawan lu kata. Tu dia nak bagi jadi panjang, nak bagi jadi sedap, mau duduk bubuh rempah sikit, cabai melaka, mau duduk tabung sikit. Padahal hak sebenarnya kawan lu tak kata macam macam tu pun tapi dia mai habaq ni sampai benda ada. Nampak jahat yang dikatakan namang ini, yang dikatakan pengacum ataupun batu api. Jahat sampai macam tu. Sekiranya didengar oleh lawan orang itu, maka tetaplah dia naik beram dan naik marah. Dia ni bila dengar, dengar walaupun tak tunjuk marah, tapi dalam duk mendidi, duk duk duk duk duk mendidi. Siapa yang krono orang datang dia? Siapa yang krono? dia boleh tunjuk muka senyum, tapi dalam gigi mengilir dulu-dulu-dulu-dulu tidak tak boleh nak lena dan sebagainya. Pasal apa ni pasal kawan ni mai dok habaq ni, dok hadap dengan tambah sekali sekali. Begitu. Dan orang yang dihadapnya itu pun mendengar aduannya menjadi marah pula. Ha? Ah hak dengar cukup marahlah sekiranya bertemu pada waktu itu oleh dua yang berlawan ini, maka tentulah jadi bersarang seorang keduanya dengan tiada syak lagi. Maksud dia dok cerita ni kau ni punya dok naik marah ni kalau kawan yang disebutkan kata atau dok kata kat dia ni dok ada depan kenal tentu kenal tentu kenal ni marah dia sampai boleh jadi macam tu dan orang yang mengacum itu terkadang membatu api lagi dia jadi batu api lagi mulut bagi jadi lebih karut lagi seperti dikatanya engkau tidak patut diamkan orang ini ha dia ni yang tambah lagi ni dia kata saya ingat hang tak leh diam benda ni jawab balik main lubat dulu tu han dia dia baru kata kan ha sedap-sedap han kena jawab lagi kan? kalau han tak jawab dia baru kata macam eh? ha dia main duit dulu tu gitu. dia ni pun ih ah oh, ih <tip> oh, oh, <hangat." tip> <tip> dia jadi macam tu ok ha apakah ditakutkan kita anak jantan kita anak lelaki. laki dan kita han duit takut apa dia sedap han berapa pun yang sedap takkan han nak Hang pun anak jantan juga han biar apa han mu dia balik nampak macam Habib berkelinga ada ni. Maka anak laki-laki itu -laki berani taruh di depan supaya jangan siapa berani menjatuhkan air muka kamu. Dia kata, "Hang ni kalau betul hang anak jantan, hang kena jawab sini. Hang duk dia ni dok kata kau sudah sudah depan orang dekat anak dia." Loh. Nah, kalau dia tambah lagi dia kata kalau hang tak jawab tak selong. Ah, nolah dengar-dengar nyau nampak tu entah ni yang dikatakan batu api batu api dia bukan ada apa dia seronok bila nampak jadi kelas kabut tu dia seronok tak bagus -bu, buat kerja lelaki tak bagus begitu dan memandang hina leceh kepadamu dia kata hang kalau hang tak jawab balik orang kata hang dia le leceh betul. memang leceh betul. hang kena jawab dia kata benda ni aku ni salik kawan hang tu aku mai berita ayat sedap benda ayat cukup sedap benda. macam tu Maka berbagai-bagai lah batu apinya dan mencari rahsianya. Oh, dia panat-panat tu supaya kau ni tadi marah balik kat kau ni, buat keluar pula macam-macam. Dia nak kutipkan tu. Habang di cerita untuk tamanah apa, dia ada modern ni. Aku dengar dia, dengar dia kata tak. Nampak? Ini kerja anak-anak. Dia kata kerja batu api. Beliau. Kemudian daripada telah didapatnya beberapa rahsia orang itu. Dia dah dapatkan daripada kau ni, kau ni kata katakan kau ni apa-apa, apa dia kutik semua dan telah di batu hatinya, maka dia pun pergi kepada lawan orang itu Fik pula dekat kawan tuan lagi <coughs> maka tiba ke sana diperbuatnya seperti pertama tadi juga buat dulu tadi juga lah ha? mengocok dan menggoda serta memberi berangsang dan mengeluarkan cakap yang mengembirakan hati Fik punduk pun tu angkat pun tu syok dulu dikatanya lawannya mengeluarkan cakap busuk dan memperkinakan dia macam tu juga dia katakan pihak satu lagi Maka tidaklah sayur kianya dimaafkan dia. Ham taklis biar. Dia kata dia, katakan Toh -toh. Bahkan patut ditiruk perutnya dan dibunuh. Haa, taklis biar lagi. Dia pergi sana, dia puannya mengeluarkan cakap busuk dan memperhinakan dia. Macam tu juga, dia dikatakan pihak satu lagi. Maka tidaklah sayur kianya dimaafkan dia. Ham taklis biar. Dia kata dia, katakan Toh -toh. Bahkan patut... Ditiruk perutnya dan dibunuh Haa teruk lagi Dia pergi sana dia kata Aku kalau aku lah Aku tak tahu lah dia lah Dia bergelam-gelam lah Aku tak tahu lah. Kalau aku Dia kata orang kata Lagu tu Perut memang berat ke sana Aku bubuk Dia kata aku tak nak lah Aku bubuk Allah dia kata nak cari Samping muda-mudahan di, dia Buang bayar RM50 Daripada turis perut berat Dia bagi diakai macam tu Dia mulak lah. Sekiranya bertemu dua orang itu, pastilah beramuk dengan tiada syak lagi. Ha, kalau jumpa dua orang, hadiah duduk pelagang ni, kalau jumpa, jahannam. Jahannam habis semua. Maka inilah satu macam acum yang besar. Ha, dia kaya inilah kerja asun, kerja mengacum, kerja batu waki, duduk pelagang orang, inilah kerja yang cukup besar, cukup teruk. Maka bagi acuman itu ada macam-macam rupa. Boleh dengan cakap. Boleh dengan sorat. Boleh dengan isyarat. Boleh dengan berhubung seorang ke seorang dengan macam-macam cara orang boleh buat. Maka dengan apa macam acumannya dan dengan apa macam salah. Pakai tulis suka layang hantar B. Ada yang jauh? Saja-saja ada, ada. Okay. Sajar -sajar, duduk teks, surat layang apa semua hantar B bagi dia hangat sikit saja dah. Dia cok, macam tu. Dia ha, pasal Apa Pertama apa? Pertama dia ni ada sakit. Dia ada sakit dalam diri. Dia ada sakit dan dia suka melihat orang pakai sakit sama. Aini ah, benda yang agama cukup tak suka. Dia kita dengan apa jalan, semuanya salah pada syaraf. Kalau okay, sekirah buat macam mana, salah belakang. Dan mendapat seksa dia kemudian daripada mati. Mati ya, masuk dalam kubuk, kena ada. Selagi mana tak kiamat, dalam kubuk tu sepanjang masa, Allah akan pastikan ada sesuatu azab untuk orang yang kerja, jadi batu asi, jadi duk ngacur, jadi duk hacut, jadi nak bagi orang keleirin. Dia ni daripada saat mati tu sampai berlaku kiamat dalam waktu sentiasa dia azab Allah subhanahu wa taala. Tajuk baru dia kata bab majaa <coughs> iaitu bab yang datang pada menyatakan sedikit cara. Ah ini pula dia nak bagi tahu kita kita ni lebih baiklah jadi manusia yang cakap korang Cakap korang Cakap apa hak kita tahu secara pasti. Hak kita tak pasti, no comment. Sudah orang main nak buka tajuk kat kita nak ajak cakap ke apa-apa semua no comment aku pun tak tahu aku pun tak banyak maklumat aku pun juga dengar orang kata je aku tak macam apa-apa benda ni tak berdosa cantik daripada tak tahu apa tapi bercakap ni macam dia tahu eh sampai Z dia mengundang dosa pada diri sendiri ketahulah sedaraku sedikitkan cakap dan tutur kata dengan orang maka itulah yang disuruh syara' bagi kita yang ni cantik yang ni cantik kerana mulut berlebar dan celupak dan bacap itu selalu tersalah kepada cakap ha, ini apa kataan dia tulis mulut berlebar dia hebiang hebek kot ha, kita kata mulut hebek kot ha, dia tulis ini dia nak tulis hebek payah aku nak hejar haya bayar apa ha? haya bayarin ini pilih macam hebek apa pula dia tulis berlebar dia tulis ini kan maksudnya mulut hebek lah kata korang ini cukup cepat kan ya, jenis mulut hebiang celupar. Ah hmm, jenis cepat ni, nak respond very responsive. Orang kata. Cukup sensitif. Apa isu pun dia respond dulu. Cakap macam tahu semua. Jenis ni, jenis orang mulut beleber, mulut celupar dan mulut mulut bacar. Dia kata. Orang macam ni selalu pun buat silap dalam cakap selalu silap. Terkadang mau ia menokok-nokok cakapnya itu dengan mengadakan bohong yang tidak ada. Ah ha, kadang-kadang bila terlampau dia nak nak bercakap, bahan tak ada. Dia mau nak cakap Almu tak cukup Almu tak lak dan sebagainya Tapi nak cakap juga Semerepeng ha, Bercakap benda yang bukan-bukan Maka jadilah dia merosakkan dirinya Nombor satu Dia rosak dirinya Ada pun orang yang tidak celupar itu Selalu selamat lidahnya Daripada mengeluarkan yang salah Daripada perkataan Orang yang tak celupar ni Mulut dia jaga elok Koranglah kesalahan Dia nak cakap apa pun Fikir dulu Jika Aku pun tak tahu benda ni Saya tak apa Cantik begitu maka jarang sekali jadi daripadanya umpat ataupun acum ataupun apa-apa kata yang busuk orang perang bercakap takde eh, benda-benda ni mengumpat, apa semua mengacum takde dia dia tak bercakap sampai <tuh> orang fedak dengan dia tak bercakap pergi <tuh> cerita apa bukan dia dia senyum dengan. dia senyum dulu dengar kita cerita senyum dia tak beri aku apa, dia senyum yang senyum senyum apa dia marah ke dia kata, aku nak kata apa, aku tak tahu apa dia kata, aku tak tahu, ni hang kereta ni baru aku tahu. Betul-betul je, tak apa. Dia takkan orang tak dengar, ada orang duk-dengar, dia dengar kata apa. Ih, aku pun tak apa nak tahu, ni duk-duk ni buat tu. Neng, dia tak ada, tak ada. orang macam ni. Kawan tak duk marah kat dia, tu lagi duk-duk-duk. Marah jadi tak mau cakap. Maka jadilah sebetul tutup dirinya. Daripada kesalahan. Orang macam ni selamatkan daripada buat salah. Tak cakap tak ada, tak tak minit. Dan tiada orang yang suka bersifat dengan yang demikian itu melainkan sempa imannya agamanya. Ah dia kata tak ramai orang yang orang bercakap ni tak ramai, hak ramai ni, oi. Sempat kita kopi dia Allahuakbar tepuk meja sebalik jalan-jalan. Beg orang tidur, alu-alu-alu. tak leh keluar adalah. Amat tu orang kena dekat arena buka tajuk apa? Mimi ada dalam tu. Sampai orang buat cerita macam macam. Kaisar ni sampai Dia tahu eh sampai ni. <tik> sebegini Yang kemudiannya lah Tak lama lah tak lama. Lepas tu seminggu Lepas tu dua minggu Lepas tu baru tahu dia pemohok <tik> Baru tahu kata dia pemohok Dengar macam dia cerita tu lagu Betul Seminggu eh. Dua minggu lepas tu Bila dapat Information lain Dengar-dengar-dengar Oh Jumnya <tik> dengar. <tik> angin lah, lah. Lah. Baru rancang Kata dia pemohok <tik> Tapi rak jenis macam ni Dia kata Tak hak jenis macam ni ramai. Hak jenis tengah seorang cakap tak tahu tak cakap. ini dia kata tak ramai. melainkan orang yang sempurna iman. Ha, dia tahu orang sempurna iman, dia jaga. Benda tak tahu buat pada cakap apa kata tak tahu kena. Maka itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-haya'u wal 'ayyu syu'batani min al-iman. Wal bada' والبيان شعبتان من النفاق. Diriwayatkan oleh seorang sahabat nabi SAW, nama dia Abu Umar radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW, sabdanya malu dan tidak celutak itu dua potongan daripada hikmah. Oh, nabi kata orang yang ada sifat malu, malu lah nak buat dosa malu, malu ke Tuhan. Tak malu pada apa? Tuhan bagi macam-macam nekmat, macam-macam bagi dekat kita Tuhan suruh kita jadi orang baik Kita nak buat benda tak baik Malu lah kat Tuhan Nekmat Tuhan kita ambil Orang tak Tuhan kita tak buat Larangan Tuhan kita langgar Malu kat Tuhan Orang yang malu ni Itu tanda iman pada dirinya Dan juga dia kata orang yang tak selupak Itu tanda dia beriman dia Dan lucah dan banyak cakap itu Dua potong daripada nipah Ha? Nifak ni apa dia? Nabi saw diwata tersebut alam masuk nifak Alamat mak munafik ni apa dia? Di antaranya izah ada sahaja bila bercakap bohong, bila banyak bercakap, banyak bohong, macam tu. Dan kata akhir milik ini hadis Hasan dari Jabari. Tajuk baru dia kata bahagia ja fi inna min albayani syahadah. Itu pak yang datang pada menyatakan. <tuh> <tuh> bahawasanya satu macam daripada nyata dan terang cakap itu seumpama sihat oh, ni pula dia nak berita kat kita satu tajuk yang tuan-tuan tak -tuan pernah dengar tajuk ni apa dia? dia kata kadang-kadang dia kata orang yang pandai bercakap ni, pandai terang bayan bayan ni makna dia terang so, orang tablet dia ada majlis bayan dia katakan, majlis bayan tu maksudnya majlis nak terang dekat orang Kelebihan semayang jemaah Misalnya itu majlis bayan Bayan menerang terang dekat orang Orang yang pandai terang dekat orang Bila bercakap ni terang, Orang dengar orang faham apa yang dia kata Nabi kata itu seumpama sihir Apa maksudnya kita tengok Ketahwil sedaraku Bercakap itu pun satu habuan Kurnia daripada Allah Taala. Keraus setengah orang itu pandai dan bijak berkata-kata Sekiranya dia memuji orang, maka sangatlah terang dan nyata cakapnya itu pada orang yang mendengarnya, Sampai jadi suka hati orang mendengarnya, sampai, ha sampai jadi suka hati orang untuk mendengaknya. Oh, dia. dia punya cakap ni. Orang putih kata lah convince. Very convincing. Dia kata. Dia boleh convince orang. Dia boleh. Apa kita nak kata? Hmm? Apa? Ha? meyakinkan dia boleh meyakinkan orang dia boleh convince orang dia boleh yakinkan orang benda tu tak berbe tapi dia terang tu orang kata tak berbe ada orang yang Allah bagi kat dia kebolehan sambil macam tu kan kita jadi ibu apa kan anak-anak kita kata ada empat lima orang lima orang kata seorang aja kalau cakap kita dengar ha, ada orang macam ni anak ada lima orang tapi seorang aja anak seorang ni kalau main bercakap dia nak katanya lah dia sakit apa akan nak kena operate kan dia nak kena operate <coughs> pak ni anak lain ni mai habang macam-macam dah nak suruh oh, pak ni tanggung pi operate hmm, tak mau sudah <coughs> kata pak tak mau aku kata tak mau tak maulah dia kata, main perangai gitu kata jasa dia tak mau tapi hak seorang ni atau ah, ni mai dia kata ayah ayah dia dia punya cakap tu ayah dia kata tapi tu ah. Ah tu dia. Nampak tak? Tak semua ah. Anak ada lima orang tu orang dia dapat jadi. Betul betul orang dor marah ni orang dor marah dia mai, dia cakap-cakap cakap-cakap hilang cakap, cakap, marah orang. Ataupun dia nak buat supaya orang marah dekat satu orang. Dia pergi bercakap tu, dia bercakap-cakap, cakap-cakap, dia bercakap. orang hak dok dengar ni pakat marah dekat dekat bodoh ai ni yang dikatakan kurnia Tuhan bagi kelebihan Tuhan bagi dia. Ada orang macam tu, dia kata. Jadi dia ni bila dia bercakap untuk tujuan kebaikan, orang rasa bersemangat nak buat benda baik dia duk habar ni. Rasa bersemangat. Contoh paling jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad manusia paling pandai sekali bila dia bercakap, bila dia terang satu-satu benda secara. Nabi Muhammad kalau dia terang pasal neraka, sahabat pengsan buat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kalau dia terang pasal neraka, pasal sifat-sifat neraka, pasal kegerunan yang ada dalam neraka, kalau dia terang tu sahabat yang dengar ni dia berasa takut ni Allah yang mengetahui. Abu Dzar Al Ghifari tiap-tiap kali Nabi terang pasal neraka pengsan. Contoh okay, dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah bagi dekat dia kelebihannya bila bercakap dia boleh convince orang sampai macam tu orang yakin bahkan orang sampai macam nampak benda hadiah di Alhamdulillah tu macam nampak di mata. ini Nabi SAW dia kata dan kalau ia memutar kepada mengeji oh, ni. kalau orang mak pandai bercakap ni kalau dia nak keji orang dia nak peburuk satu orang maka sudahlah terang dan nyata cakapnya itu pada orang yang mendengarnya itu ialah sebenar-benar keji kalau dia pergi cerita kat orang dia kata eh, ni jahat. Dia terang nak kata kau tu jahat, dia sampai semua orang jadi meluat dekat A eh, tu. Dia punya pandai bercakap macam tu. Maka sudahlah jadi benci orang apabila mendengarnya dan mau orang jauh daripada dia. Orang jadi benci kat kau tu, jadi tak mau tengok dah muka kau tu, nama pun tak mau dengar dah. Punya pandainya dia piluk pemburuk orang ni sampai orang tak dengar ni terpengaruh dengan dia dari macam tu. Begitulah kan. Maka yang demikian Cakap orang yang begitu Boleh dikatakan Semacam siher juga Oh Nabi kata dia macam siher Dia macam boleh Pukau orang itu ikut Apa yang dia kata Seakan-akan tu. Kerana Boleh jadi mudah Cenderung hati orang itu Sebabnya itu Sebagaimana siher oh, Macam mana Orang dipukau orang Orang itu turut dia Macam itulah dia Dia bercakap Dia bukan pukau Dia bercakap orang Orang boleh ikut dia Dulu Tuan-tuan sekali ya Almarhum al-yarham Dato' Asri Haji Muda dulu. Ya. Dato Asri Haji Muda dia naik ceramah ni di padang. Padang dekat sekolah fak Johor ni, padang blok kau tu. Depan masjid Muzaffar Shah. Dia pernah naik ceramah tahun tu sekali. Saya kecil lagi masa tu pi juga. Dia bercakap tunggal. Sedar Dato' Asri ni kalau bercakap cukup sedap Hujan. Dia kata jangan siapa lari dia kata, hujan tu orang ni dia kata jangan sapa bangkit, jangan sapa lari dia berada sebab tu tak bangkit sebenarnya bukan takut kat dia, kalau sakit kat dia boleh buat apa tapi orang tak berasa nak bangkit pasal apa ni, dia duk cakap ni kuat kuat dia pegang, dia jangan bagi bangkit hmm. orang yang pada cakap sukar no dulu wuih ini semua tokoh pidah tu bukan takat isi, cakap dia tu ayat yang dia guna tu, dia cakap ni orang dengar ni Hmm. kalau dia tunjuk bukit dia kata apa-apa korban pekat pi cantik oh, oh, oh takkan tengok rata bukit ni dia boleh pengaruh orang sebenarnya macam tu yang ni orang kata charismatic leader ha? pemimpin yang mempunyai karisma Allah bagi kat dia Allah bagi kat dia kebolehan-kebolehan yang macam ni cuma atas orang yang Tuhan bagilah dia nak guna benda dia cakap suka Allah, mencari kerezaan Allah Ataupun dia nak bunuh, kak arah nak menjahannakan diri, dawah yang mendengarkan kafir. Hati oranglah dia. Lah. dia nak pilih macam mana dia nak bunuh kelebihan yang Tuhan bagi dia. Bisa. Baik, dan itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. kata dia, ani bin Umar radhiyallahu anhu ma anna rajulaini qadima fi zaman rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qabda fa ajiban natun min kalamihim diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhumah bahawasanya dua laki lelaki seorang nama dia Az-Zabrakan bin Badal dan seorang lagi nama dia Amr bin Al Ahim datang keduanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ke depan Nabi ha? zaman Nabi mai dua orang ni satu nama Az-Zabrakan seorang lagi nama Amr mai depan Nabi Maka berkutubah keduanya. Seorang kemudian daripada seorang. Seorang bercakap-cakap, seorang pula bercakap-cakap. Maka perkenan orang-orang yang mendengar kalam keduanya oleh terang dan nyata apa yang dikeluarkan oleh keduanya itu. Pandai mereka ni bercakap ni, Nabi pun duduk dengar. Dia ni, dua-dua orang ni duduk bercakap, Nabi pun duduk dengar. Apakala dilihat Nabi sallallahu SAW, tidak akan orang-orang perkenan cakap ni itu. Maka ia pun bersabda faltaqa ilaina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faqala inna min al-bayan sihran aw inna ba'da al-bayan maka berpaling kepada kami oleh nabi sallallahu alaihi wa maka sabda nabi bahawasanya satu bahagian daripada terang dan nyata daripada kalam adalah seumpama sihir ataupun sabda nabi bahawasanya setengah daripada keterangan cakap seumpama sihir Ataupun hampir-hampir ia macam sihir. Oleh lekah cenderung hati orang untuk memperkenankannya. Ha? Nabi kata sebahagian daripada orang yang cakap pandai ni nampak seumpama sihir. Dia pandai. Dia cakap tu dia pandai. Pandai tu seumpama seolah-olah yang macam dia sihirkan orang yang dengar. Seumpama sihir. Bukan kata salah. Tak salah. Tapi pandainya dia mempengaruhi orang tu. Seutama dia guna sihir untuk pengaruh orang. Walhal dia tak guna sihir. Dia hanya terang. Penerangan yang dia bagi. Memang terang. Dan orang percaya apa yang dia kata. Nabi SAW. Bila tengok Azab Rakan. Dengan amru duk cakap ni. Nabi dok perhati orang yang duk dengar. Nabi terus kata macam tu. Hey, Nabi kata. Memang mereka ni dua-dua orang pandai bercakap. Dan mereka ni kalau dia bercakap seumpama so macam depan dah sihirkan orang orang dengar semua apa yang dia kata. Ini komen Nabi sallallahu alaihi wasallam kata at-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Ammar dan Ibn Mas'ud dan Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhum. Dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Wallah. Lepas ini kita masuk tajuk bab maja'a fit ba maja tawab. Bab majaa'a fit tawab. Ha, lepas ni Kita tengok satu bab Tentang tawabok ha, Tawabok ni kita faham Bahasa Arab Dia membawa maksud Mualah diri ha, Tawabok Macam mana Islam suruh Kita orang Islam ni Supaya ada satu sifat Iaitu sifat tawabok Dan sifat tawabok ini Dia anggap sebagai salah satu Daripada sifat Mahmudah Allah Jangan ingat senang ha, Kita nak Kita nak Nak buat kita ni boleh merendah oh jangan berlaku manusia ni tiap-tiap manusia Tuhan pergi jadi dia ada ego dah. dia ada ego dah. dia nak dia nak runtuhkan ego ni dia kena mujahadah tinggi orang yang boleh runtuh ego orang yang kuat semayang malam orang yang kuat buat amalan sunat orang-orang macam ni insya Allah dia boleh runtuh ego tu kalau dia tak ada benda-benda macam ni. Semayang sunat malam tak buat, amalan sunat korang dan sebagainya. Ibu ada dalam diri. Bila ibu ada, besar diri ada, dia nak peruntuh benda tu, tak boleh. Maka akhirnya dia jadi orang yang nampak ibu. Ha? Bila kita tengok, kita tak. Dia ni nampak sombong. Nabi SAW orang -orang sekali duduk dengan sahabat dia. Main satu orang berjalan. Nabi tengok dia jalan tu. Cara dia jalan tu dengan rambut dia. Ha? Dalam hadis tu dia kata rambut sikat berkilat. Nabi tengok. Nabi kata kepada sahabat dia. Apa kamu nak kata tak ada orang ni. Nabi kata. Sahabat-sahabat kata Allah dan Rasul lebih tak. Nabi kata tak ada pada dia ni. Melainkan besar diri. Nabi kata. Nabi bukan buruk jangka, Tapi Nabi Allah bagi beritahu dia. Kata orang ni memang besar diri. Sebab apa? Ciri-ciri yang ada pada dia tu menggambarkan besar diri Ha, nabi sallallahu alaihi wasallam kanulah nak istaqdiri nabi pasal usang diri. Pasal dia nabi. Allah bagi mukjizat pula lagi kat dia. Macam-macam mukjizat Allah bagi kat dia. Tapi nama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada sifat-sifat yang bermumuk macam ni tak ada dalam biografi. Ha begitu. Wallahu alam kita akan tengok huraian dia uh, secara hadis pada bulan depan insyaAllah allah tu dia akan masuk bab tentang zalim. Kemudian dia akan masuk satu bab mengelakkan daripada sifat suka menghina nikmat Tuhan menghina nikmat Tuhan dan makanan nikmat Tuhan orang mai ketika kita tercung mangkuk makanan kita kata ni aku benda benda ni aku cukup tak suka makan itu dia nak menghina menghina nikmat makan nak masak, masak. makan makan kau makan tu dia cakap lebih kurang pada makanan-makanan itu na'mat Tuhan cakap lebih kurang pada makanan itu menghina na'mat Tuhan juga di dalam huyudah tuan-tuan, tajuk ni kalau kita baca betul-betul baca dengan niat satu ikhlas nak memperbaiki diri Allah perbaiki kita insya Allah insya Allah perbaiki hmm? Allah kita insyaAllah bukan tenang, ha? terkih diri ni bukan tenang ha? dan orang-orang ulama'-ulama' besar dulu, hak ni dulu proses mereka sebelum nak masuk ilmu pergi dulu kalau kita tak bersih diri kita, ilmu tak boleh masuk. Ilmu tak boleh masuk sebab dalam diri kita penuh dengan mazmumah. Ilmu ni benda baik, dia tak sesuai nak duduk dengan mazmumah. Kalau kita isi juga dalam keadaan kita tak bersih diri kita, kita isi juga ilmu. Ilmu tu masuk masuk celah-celah-celah akhirnya ilmu tu membina diri. Namun itu sebab di antara tugas utama nabi sallallahu alaihi wasallam bila dibangkitkan dia jadi nabi dia tugas utama nabi ialah tazkiyatun nafs membersihkan diri orang-orang yang ada pada pada zaman ya, mudah-mudahan kita minta supaya Allah bantu kita untuk bersih mana-mana yang tidak tidak bersih dalam diri kita Allah soalan ibu kami baru meninggal lebih kurang enam bulan yang lalu Masa dia meninggal Dia ada tinggal wang Tiga ribu Dan kami sepakat Tujuh orang adik-beradik Satu orang Satu ribu Jumlahnya Tujuh ribu Dan wang yang disedekahkan oleh Keluarga Dua ribu Dan jumlah semuanya 12 ribu saya tak faham kan eh? wang ini diberi tugas kepada abang kami untuk mengurus jenazah ibu dan dan hadiah orang sembahyang dan seterusnya kenduri 7 hari, 14 hari, 40 hari 100 hari tapi malangnya abang kami tak mau kemuka kepada kami wang itu sudah habis atau tak cukup dan ada lagi lebihnya. Adakah orang ini orang yang amanah? Jika wang yang diamanahkan itu ada berlebihan, adakah dia makan hak yang tak betul ataupun haram? Kira-kira mula ni dia tak faham. Dia kata ibu dia meninggal dan tinggal 3000. Kemudian dia ada tujuh beradik, dia ambil seorang seribu tak cukup. Hmm. <laughs> kan lapan pun. Ha? Duit, duit jumlah besar tiga ribu. Bahagi tujuh beradik, seorang ambil seribu. Mana nak cukup. <laughs> Ataupun lapan pun. Kita kata lapan lah. Lapan ribu lah kita kata. Kemudian tujuh orang modul gaji tu. Koleksi bukan bahagi. Oh mungkin dia orang yang tu. Lagi tu 320 So maknanya duit tu ada 12 ribu Betul tak? Tujuh beradik. Dia tak Jangan dia Mungkin ya, Saya baca di TV tentang <tutuk> dengar. Kan? Ini <tutuk> e, soalan matematik ni. <tutuk> dia macam boleh jelak ke tak? <tutuk> Ibu kami baru sahaja meninggal dunia lebih kurang 6 bulan. Masa dia mati, dia ada tinggal wang 3000. Dan kami sepakat tujuh orang adik beradik Satu orang satu ribu Oh maksudnya tambah lagi tujuh lah Okey jadi tujuh tiga sepuluh Okey tujuh ribu Dan wang yang disedekahkan oleh keluarga dua ribu Ada orang bagi lagi kot setiap keluarga dua ribu Okey okey Tiga tujuh sepuluh tu dua, dua belas Jumlah semuanya dua belas ribu Okey eh itu ha, kelihatan lah. uang ini diberi tugas kepada abang kami untuk urus jenazah ibu 12 ribu tu bagi abang pegang Okey. semualah yang berkaitan dengan mayat lah. ha, abang tu urus semua yang berkaitan dengan mayat Okey. selebihnya le, selebih daripada urusan mayat kapan kerana gali apa saru hati orang semayang apa semua lah hak selebihnya nak buat kenurit begitu. Kenuri nak buat 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari. Kemudian dia kata tapi malamnya abang kami tak mau kemuka kepada kami wak, oh, abang dia tak bentang penyata akaun. Begitu kan. Jadilah ni adik beradik tak tahu sama ada duit tu sudah habis ataupun tak cukup. Tak tahu kan. Jadi tak, tak ada penyata akaunlah, kan. Jadi 12 hari 12 ribu tu lupu mana jadi? Habis kah? Tak habis kah? Kalau tak habis, bagi balik sahaja mahluk dia Kalau habis, haba. Kalau tak cipu haba, kami bakat-bakat tambah balik ke tu. Okey, soalan dia kata, adakah orang ini orang yang amanah? Oh, dia tanya, abang dia amanah ke Saya tak tahu, saya tak boleh jawab sebenarnya. Tak boleh jawab, ni kan? Bukan senang, dia nak kata orang tu amanah, tak amanah. Ni <coughs> maksud akibat dia besar tuan dalam hadis nabi kata la imana lima la amanatlah nabi kata tidak ada iman bagi orang yang tidak ada aman so kita nak meletakkan satu orang tu tak amanah jangan tuan sebab kita kata dia tak amanah bermakna kita kata dia tak ada iman Wah. jadi soal iman ni susah dekat begitu sudah jadi adakah orang ini orang yang amanah? Jika wang yang diamanahkan itu ada lebih, adakah dia makan hak yang tak betul dan haram? Oh, dia kata katalah duit RM12,000 itu ada baki. Rate. Dia makan duit itu. Abang makan duit itu. Haram ke dalam? Ya. Lalu ni lah. Pih <-tahun> selesai dia boleh. Sampai <simplified> selesai tu. Benda macam ni. Contoh-contoh sama macam tu. Tak apa dan ya, tak bagus tak baik. Adik beradik kita, adik beradik ni, dia macam cincang ayam. Air terjun tersurun mai, terus nak buat pika pakak dekat mana, terus nak buat piji tarian bodoh, dia tak betul. Ha, itu, itu peribahasa orang Melayu katang itu. Makna dia apa? Makna di sebalik peribahasa tu dia nak habaqkan kita, kata persalian keluarga ni amat penting di dalam. Jangan sampai tu. Dengan kerana duit ni, tuan-tuan, tak boleh beli harga satu kaki saya ke 10 lah. Tak boleh beli. Tuan-tuan kata tinggal bagi 5,000,000. Kalau 12,000 pun buka harga. Sila surahi. Bukan harga Jadi lah ni dulu ni. Memang dikdok dengan wali. Kan? Patat. Tak berapa-berapa orang ni. Kita boleh berapa Duit tu kalau ada lebih pun biar gila kita halai ke Abang. Sebab dia pun dia urus semua. Ya, dia urus semua. fikir dia kita halai keadaan. Kalau ditakdirkan duit 12 ribu tu ada berarti, kita halai. Abang nak makan apa, kita tak akan duduk. Sebab satu dia Abang kita. Ke mana pun dia Abang kita. Yang kedua, kita dah berjaya keadaan. Kita dah bagi dia 2 semua kita baik sangka keadaan kalau dia ada lebih kita halal. Like. Kita pun senang, dia pun senang. Yang tu paling cantik. Nah, ha? yang tu paling cantik. Ah, ha? tentu suka tak kalau kita diamanahkan, tentu dilantik jadi bendahari masjid. Lepas tu bila dalam mesyuarat, dalam perbincangan hidup bunyi Jawa duk tanya tu yang kita boleh faham dekat orang tak saya dia. Ya? Tentu macam jalan. Tentu jadi bendahari masjid. Bendahari tu tak ada gaji. Buat kerja ni betul-betul Allah. Tiba-tiba ya? bila main mesyuarat. Bentang penyata kia-kia lari sekupang. Oh, betul -betul. Bukan, bentang ni jadi. Kalau masyarakat jadi. Bukan lari, 10 ribu. Lari sekupang. Betul, betul Dalam Islam sekupang pun tak boleh. Kita tak boleh makan. Lima dek pun tak boleh makan. Tapi lari sekupang. Janganlah cara kita nak tanya sekupang hak lari tu. Cara tanya tu sampai memutuskan kira, -kira. Ah ha, dia macam. Tu. Jadi kalau tengok nampak macam tak betul kata eh kira tak betul tu nampak lari sikit tu kanlah macam tu aja. Ah ha, dia pun kira balik, kira balik dia duduk keliru kan. Habis bila dah tak apalah dah ni temo balik sekali lagi. Ha, penyata penyata kerajaan ya, bagi jalilah senang jadi kita nak sahkan dalam syarat kita kena betul dulah. Ah ha, jangan duduk bangkit soalan yang soalan itu orang dengar faham. Faham kata tak percaya. Pilut tanya ni Duit kutipan hari jemaat ni boleh mereka tak kira di masjid Bagi mereka balik kira di rumah nah, <tipas> Soalan tu tuan tuan dia apa? Allah tuan-tuan Kita ni bukan baru beranak dalam dunia ni Lagi Umur tua Lagi banyak Lagi mudah faham Bila macam tu punya soalan ni Kita rasa macam mana Kalau kita amanah Orang tu buat tanya macam orang Nak mempertikaikan amanah kita pasal macam mana, -mana? aku oh, hati cukup kecik hati tak tahan sahabat balik ke orang buat tak boleh apa ambil buat aku duk buat selama ni pun dia kata kadang-kadang jadi dia kata aku duk buat selama ni pun duit kotipan hari jemaat ni kalau kakak lah dapat RM327 aku tambah pergi jadi RM350 mula dia nak buka dah tu memang dia buat RM22 kalau kita dapat 3 ratus, 37 anggit. Aku tambah pergi jadi 3 ratus yang 50. Kalau dapat 3 ratus yang 54 anggit, aku tambah pergi jadi 4 ratus. Selama ni pun aku duduk tambah dia. Oh, aku tak pernah cerita apa orang. Macam tu punya aku duduk buat satu hari ni. Apa kata aku makan duit tu Ah, Haa, dia murah. Aku pun berhati ya, eh, haram halai. Bukan hampa saja berhati. Bila mai lagi tuan, tuan kebaikan kebaikankah yang kita dapat? Tak ada. Tak ada. Kan, kita banyaklah kita terlibat mesyuarat macam-macam ni. -macam. Kadang-kadang kita bila tentang kewangan ni kita cukup berasa sedih lah. Walaupun kita tak duduk di tempat mendahari tu. Kita tengok kawan duduk banyak mendahari ni kita pasang apa-apa ni. Kan? Pasal apa tu lah. Pasal tajuk kita nak becah bulan depan. Kawan bom tu tak ada. Bila kawan bom tak ada dia nak tunjuk dia besar. Dia nak tunjuk kata dia mahir kera-kera. Dia nak tunjuk kata hang buat kera-kera tak betul. Dia dia nak buat sesuatu yang nak pergi madu pun. Okey, kau cuba dia kecil hati. Buat sorak tak jawatan. Orang nanti dia. Lah, lah -la jadi benda hari. Tak banyak juga kan. <guluh> Tapi kata aku Ada ah, Dia kata aku tak mahu. Jawatan apa aku tak mau? Atau tak mahu Komplain mau. mah. Ini masalah yang berlaku di mana-mana tentara di puluh pindang, di kedal di mana pun berlaku masalah yang sama dan kita minta kepada Tuhan Cukulah, kita perlu cari titik-titik yang boleh menjadikan putih puluh-puluh sama-sama kita sama-sama orang main masjid dia akan puasa masjid itu jadi benda macam ini tak patut dan benda hari kita perlu mengingatkan bahawa duit yang dia pegang itu adalah amanah semalam kita baca tafsir surah Al-Anfal di masjid tanah dia dan dia cerita tentang pembahagian harta ranima, harta rampasan perang. Islam lawan Kafir. harta yang dirampas dia pergi ranima. Nabi SAW, yang kata Nabi, Nabi SAW balik daripada redan perang. Sebelum Nabi bahagi harta rampasan perang ni, Nabi Imam akan semaya. Lepas semaya, Nabi pergi ambil satu bulu, bulu unta tak ha luruh. Unta yang dirampas dalam medan perang Unta hak orang katiak punya hak lampas Hak balik main, dua satu tempat Benda tu akan dibahagikan Satu perlima Untuk Allah dan Rasul, Ibnu Sabi Lepas semua, empat perlima untuk Kentera yang diperang Sebelum Nabi nak bahagi tu Nabi semayak, lepas semayak Nabi nampak bulu Unta luruh Nabi tiambik bulu unta tu Nabi tunjuk dekat sahabat Nabi kata, ni, bulu unta, Nabi kata. Bulu unta ni adalah bulu unta daripada harta ranima, Nabi kata. Kalau sesiapa di kalangan kamu yang diperang dari ni, ambil, bukan ambil unta, ambil bulu unta ni selai sebelum dibahagikan, dia adalah gulul, Nabi kata. Dia melampau dan dia akan ditempatkan di neraka. Tu aman? Yang tu yang kata aman? pelari untar kasam lagi pelari berapa-apa kau orang tua jangan lupa kan oh dia boleh pelari banyak tu tak asam Bulu untar tu, Nabi tak bahagi lagi harta dia ambil dulu pun oh, nak jadi bahasa kes yang kedua masuk medan perang dalam medan perang ni ada satu orang sahabat. Habis-habis tak lawan, Berjuang ni. Habis-habis tak -habis mata sahabat ni duduk nampak dia ni berjuang sungguh-sungguh. Bila habis perang, Nabi berjalan. Jalan di dalam medan perang tu berjalan. Jumpa mayat. Ni, kata sahabat ni lawan sungguh-sungguh. Nabi jumpa mayat ni. Nabi kata apa? Nabi kata dia di neraka. Bila Nabi kata dia di neraka, sahabat lain saya terkejut. Sahabat lain kata, Ya Rasulullah, silap orang tu. Dia ni tadi, masa perang tengah berkecamuk tadi ni, dia ni di antara orang yang nampak sungguh-sungguh lawat. Mustahil dia jadi ahli neraka. Nabi kata, dia ahli tadi lah. Tadi hilang, malam ni tak hilang. Eh, sahabat nampak pada muka sahabat ni macam nak kata tak terima, Nabi kata. ...tapi nampak muka tu macam muka tak puas hati. Nabi tunjuk. Ada satu burda. Burda memang usul lainnya. Yang orang ada ubur terbahu. Doa terbahu dia. Nabi kata ini sebenarnya bahagian daripada Zanimah. Yang belum dibahagikan. Dia mendahului kita dalam mengambil barang ini. Nabi kata. Dia pergi ambil dulu. Orang tak bahagi lagi. Dia pi tengok awal tarampasan dihadap selunggu orang jantung dia dia ambil pakai dulu. Hak tu tu menyebabkan Nabi kada apa? Dia dinera. Sudah, ini ingatlah catatan. Ha? tu bagi pihak kita yang diamanahkan daripada duit. Satu duit pun amanah Tuhan bagi jadu kita, jabatan. Jabatan itu apa juga lah di masjid, kad di persatuan, kad lepati, apa lah. Kubak satu duit pun bukan hak kita. Jangan duk wasan ambil lah pakai dulu apa sama sama. Itu dulu. Ya, jadi kepada pihak yang satu lagi, Haduh hantam dekat ni apa tafsir tu pasal ni? Adakah dalam diri kita sifat tawaduk cari kesalahan orang? mencari kesalahan orang bukan kata pasti jumpa. Kita jumpa satu buku. Seperti mana orang pun kalau cari kesalahan kita, bukan takat pasti jumpa. Dia pun boleh jumpa satu buku. Mana ada mana kesalahan buat salah. Ha, jadi, sama-sama lah kita memelihara aib sedara kita. Kita lihat ni, hadis akan datang, kita akan baca itu. Kita memelihara aib sedara kita, Allah memelihara aib kita. Dan kalau sekiranya benda yang dia buat itu satu kesilapan, pelihara aib kita. Saya dah baca, ada tajuk ni dulu pun kita dah baca. Ha? Maka, memelihara aib sedara kita akan membawa kepada satu akibat yang baik. Allah pelihara ayat kita. Di mana? Di hari akhirat. Di tempat yang manusia lebih lagi terasa ayat. Apabila dia diayatkan. masa tu Allah pelihara ayat kita. Seperti apa? Seperti Allah kita pelihara ayat sedara kita. Ini ugama. Ugama dia tak ada lain. Melainkan dia nak kita jadi baik. Nah, Mudah-mudahan. Keikhlasan kita boleh membuatkan Allah SWT bagi kekuatan Untuk kita ubah dia jadi lebih baik daripada hari ini yang baik kepada Allah, tak baik tidak bertanggung dengan tugas dia dan surah. Ada nasihat nak perkenal buat penubuh tadi tu boleh habis orang satu. Allahumma salli ala Muhammadil bil awali wal akhir wa sallim wa radiya Allahu 'anhu wa 'ana عن السابق سبيلنا رسول الله العالم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله واسمين عمه وإنكرياتكم مازيلا إلى الظلامة الحمد سماية الضغطية ذات الدكتة الخبير وعن رب العالمين رضينا بالله ربك, ربك وبالإسلام دين وبمحمد النبي والرسولة اللهم افتح عدلنا في الروح العارفين ورصقنا افتحمى النبيين يا خاف المرسلين اللهم تفتحنا في عديد وعلينا التهويل والذناء على رخص اللهم أرنا الحق ورزنا الكبار وأرنا الباطل باطلا وحكنا الزناد اللهم اجعل جمعانا جمعا مرحوما وتصدقا من بعده لتصدقا معصوما وسلم الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم